Опля. а чому, власне кажучи, саме 1984-й? А тому ж, чому в усіх істориків ХХ століття 1913-й? Бо з яким іще роком порівнювати все, що трапилося пізніше? І ще тому, що 1985-го виникло Бу-Бабу, -бу, і Київ поступово стає містом таємниць. Поетичних. Уже наступного року в ньому поселився аспірантом Неборак, і ми почали прочісувати його найпотаємніші двори в пошуках саме того гаража з Крайслером-імперіалом. Між іншим, я ніколи в житті не бачив цього автомобіля. Неборак стверджує, що він бачив. А може я також бачив. От воно погранить сну часну і реальності, Спекотний день якогось незапам'ятного літа, розм'яклий колегкий асфальт, його запах у переміж із іншими технічними запахами, старий метал, гума, промаслене шмаття, спирт і глухе подвір'я десь, наприклад, на Печерську, хоч не брак стверджує, наче там неподалік пам'ятник з Можливо, можливо є такий пам'ятник? Я його ніколи не бачив. Навстіж розчинена гаражна брама, а всередині він – «Крайслер Імперіал», завбільшки з Main Battle Танк». Бачив чи не бачив? Було чи не було? У кожному разі була так само спекотна суперечка трьох сповільнених язиків і проспортованих піднебінь щодо максимальної кількості продажних осіб дівочої статі, якими можна заштабелювати заднє сидіння, перетворивши салон автомашини – на світський салон. Варіант: салон розваг, ще один гральний салон, чи точніше, салон для грання. Київ тоді це перманентне очікування якоїсь радісної і карколонної зміни. Наприкінці 1987 року ми вперше вилізли на сцену всі у трьох. Таким чином Київ став публікою, до речі, найкращою. Дякую, Києве. Таким ти залишаєшся донині. Я м'якну від тебе і перетворююся на патоку, патріотично і трохи патологічно. Зараз я почну згадувати особливий час, і з мене бризнуть сльози розчулення. Особливий час розташовується між вереснем 1989 і липнем 1991. Фізично він означає передусім Москва. Але не фізично він усе-таки не Москва, тобто він передусім Київ. Я виривався з Москви до Києва за кожної та навіть і за жодної нагоди. Я несподівано відкрив для себе дім. Його ні з чим не порівнюване притягання. Починаючи десь від Дарниці і до Дарницького моста, включно стовбичити коло вікна у вагонному коридорі, виглядаючи, як завжди приголомшливу появу великої води, і правого берега З усіма притаманними йому дзвінницями Та іншими натяками На країну бароко Щоб кодр внутрішньо ахнути Рідкісним птахом Над серединою Дніпра Добре, що я так ніколи не написав Того вірша, який мав починатися рядком Правий берег Знову правий берег А з чим ви заримуєте берег? Будь-яка рима Виявиться неточною я мав на увазі несправжньою. Київ того часу – це місто своїх і наших. Вони ходили з прапорами, співали пісень, пікетували, оголошували голодування і страйки. Їх було, можливо, з 11%, а здавалося, ніби 110. Домальований нуль моїх ілюзій посилював трепет. Від Києва голова йшла обертом так раптово змінитись у настільки кращий бік. Моя кохана столице, ти стала напрочуд сексі, в мене на тебе абсолютний стояк. Страшенно хотілося цитувати Винниченка або Павличка, що з провідродження нації. В жилому ланцюзі 1990-го я виявився ланкою на бульварі Шевченка поруч зі станцією метро «Університетська». Але вже не пригадую, чию долоню тримав у своїй правій, а чию в лівій. Пам'ятаю лише десь у межах досяжності Сашка і Віктора. Віктора і Сашка, Неборака і Рвана. В тих самих межах тієї ж досяжності, що й решту півкраїни, А також режисера Андрія Дончика, який саме брався за роботу над кисневим голодом. Фільмом, що невдовзі приніс нам усі 11 Оскарів. Ну гаразд, не приніс, не приніс. Це від голови обертом. Тоді все здавалося можливим, не те, що якісь Оскари. Можливим у найкращому сенсі. Бо в пізніші 90-ті все так само здавалося можливим, але в сенсі найгіршому. Пізніші 90-ті, це жахливі 90-ті. Це так, наче інші 89% Києва отямилися і взяли свій реванш. У наших одинадцяти. Як жахливо все розлізлося, розповзлося, Пустилося берега і пішло з молотка. Але де набрати мені стільки жовчі, Щоб належними словами описати Увесь той морок і сморід, Розпад і розпач, усе здичавіння, Всю ту, за оцінками людей, Значно від мене начитаніших, люмпенізацію. Як передати блювотне відчуття того шансону, тієї хімічної горілки з пластикових стаканів, і як витягнути з ночі на світ Божий того хлопчину з покоценим сухожиллям. Коли влітку 1997-го у поминальній статті на сороковини Віталія Куцюка, теж покоценого, але по-іншому, мені першим реченням написалося «Я не люблю Києва», то це була самоцензура. Я мав би написати, що ненавиджу його». Моя ненависть починалася на вокзалі Київ-Пасажирський о шостій ранку, але ніде ніколи не закінчувалася. На щастя, я вже писав і про липке повітря, і про тополиний пух у переміж зі смертним радіоактивним пилом, і про загальнокиївський розпродаж м'яса з вуличних лотків, мухи – окремо. На щастя, я не мушу писати про це ще раз. Але цей вихід зі станції метро Хрещатик, ця штовханина і тиснява, ці бовдури фотографи з мавпочками, ці тьотки, ці їхні білящі зі щурячим лайном, ця безпрограшна лотерея для ідіотів, цей підсилений і спотворений мегафоном голос провінційного шахрая Невдахи, що все закликає і закликає ще провінційніших невдах, дорогих мужчин і женщин київлян і гостей століци скористатися якимось абсолютно абсурдним шансом. Так, ось він, універсальний образ Києва 90-х років. Вихід зі станції метро Хрещатик і ці лотерейні голоси понад натовпом. От воно це караоке, це караоке серце України, от він брат великої Москви, вічний молодший брат». Вічний невдаха і вічний учень, дурень, лопух, лох і поц, двіючник і другорічник, брат один і брат два в єдиній особі.